а крізь усе це білі пальці на важких півкулях грудей, слова без значення, не змога порозумітися. Він замикав повіками очі, але вона проникала і під повіки, оживала в його очах і в ньому самому, проходила крізь нього без зусиль і без бажання, як дух без Бога, полишала в ньому невагому білість свого тіла і баламутну тяжкість грудей отих півкуль, розгублено прикриваних кошичками тонких пальців. Він сидів, дивився, як перескакують по недобудованому ще мосту на той бік спахи і Ахмеда Паші, і царгородські яничари, а якісь демони бажання, не підвладні йому, штовхали його знов до спогадів, спокушали продертися пам'яттю під шовковисту шкіру тієї, що була як вітер, якого ніколи не вгамуєш. Як ріка, що її ніколи не спинеш, як земля, що її ніколи не сходиш. Султан сидів один день і другий. Наприкінці другого дня послав у Стамбул дарунки для Одаліскі гульфем. Чому для гульфем? Сам би не міг сказати, а питати ніхто не мав одваги. Оточували його велетенське шатро із золотою кулею на горі тисячі людей, але з тих тисяч не підпускав до себе нікого. Ждав підкорення ріки. На третій день почався дощ. Він йшов цілий тиждень. Розкликотані води вдарили в міст, відірвали його від берегів, понесли вниз за течією, ламаючи й трощачи. Десять днів тисячі людей, знемагаючи, гинучи, тонучи у водах, будували міст. Десять днів султан у спеку і в дощ сидів на березі під зеленим гіллям і невідривно дивився на ріку. А тепер не зосталося нічого. Сава текла вільно і свавільно, і Сулейманові здавалося, що вона тече крізь нього, крізь його душу. І він звелів переправляти військо ікони на той бік галерами. Сам чотири дні відпочивав, прикликавши до себе ібрагіма. Це був дивний султан. Не водив війська на приступ, не розмахував шаблею, не майоріли над ним зелені знамена, не греміли султанські барабани, розпустив по всій землі своїх пашів і бегів, як кровожерних псів, знав, що діятиметься все і без нього, так, як діялося за всіх османів. Шпалери набитих на палі людей, піраміди з відрубаних голів, біда людська, страх, кривава запона, зіткана з чужих страждань, а за нею відгороджений від усього султан, падишах, сахіб Кіран, володар віку, тінь Бога на землі. Незворушна рука прибічного султанського словоскладача тим часом записувала в похідному щоденнику. Земля невірних наповнилася біженцями. В цій переможній війні а Акенджії були розділені на два війська. Одне їхнє крило перейшло в землю Волоську, щоб захопити Ердель і Темешвар. Друге крило йшло з царською ордою. Ці грабували довколишні міста і краї. І від пірі прибув гонець і приніс вість. Град наймення Зимун взятий. Били гармати, тривала тяжка боротьба, але нарешті милістю Божої захоплений. Багато мусульман у боях полягло за віру. Невірні, яких захоплено в городі, стали поживою для меча. Жони й діти взяті в рабство. Один родич сина татарського хана з татарами пішов у Срем збирати харч для війська. Прийшла вість, що їх на путі перестріло багато невірних, спалахнув бій, і в тім бою многі татари з родичем ханового сина погинули. Боснійський Санджакбег, як я пашич, проходячи по угорській землі шістьма тисячами війська, взяв три міста, два з них узято з боями, всіх невірних посічено, були грабунки. Мустафа Паша повернувся з грабувань, привів багато рабів. От ях'я Пашича прибув чоловік, приніс п'ять голів і привів закованих у залізу шість невірних. На дивані їх посічено.